в обов'язках для бідноти. Декотрих чинців прикріпити для обслуги калік по міських нетрях. Був би подвиг серед людей незмілено вищий від зброєносності в христових походах – різати чесних мусульман. Ні, зовсім другий подвиг, як від апостольських учнів. Біла схема, самопожертва, чернецтво в громаді, будувати видавництво духовних книг і зразків такої поезії, що стала б дзеркалом священного світотвору – провадити театри і кіно з віронавчальними сюжетами і складати новаторські картинні галереї проти споганеності мистецтва, наново свячуючи його. Куплю тобі квиток і їдь до Ватикану з програмою, натиснув Венємін долоню обскатерть. Куди мені? Бачу конечність реформи, а не гожуся для неї. Навіть монахом, хоч почасти білим? Навіть ні білим, ні чорним. «І в мурах скитів не тільки у миру багато можна зробити для перемін», – півчутно втрутилася Зінаїда. «За непостриженого послушника вип'єм», – проголосив Венямін, – «за незвичайні ноти і його чин». Почаркували, всміхаючись, і Олег підсумовує. «От стою на порозі, боюся зробити крок. Тривога. Бачив брат конструктора протоптує мені доріжку, як в лісну пожежу. Що з ним?» Йому сіть, відповів Венямін, особливо сіть з магнічними очками. Дріб рибний, всяку плоту і верховодиків задержано. А при грубезні щуки і суми парадно проходять. Подробиців знаєм зараз від Зенона. Пішов до настільника, набрав число на дискові і вслухався. Здоров, приятелю, тут Вільямін. Як підсудний. О, о, правники генії. Їй загіпсували шию. Так і приводять Затяжна музика, так-так, дякую Привіт від Зіни, бувай Вертається до столу Подано позов на 6 тисяч Видно лікар, правник, кореспондент заводять на честь один колосник Стаття в газеті страхітлива Як про Франкенштейна Чомусь раніше від вияснення, чи взагалі винен Але слідчий і сам суддя заперечують байку Бо чого б злочинець на короткій відстані від своєї квартири нападав? Там всів пізнають. Позовниця ж виходить попленталась далеко-далеко від власної адреси, в парк, якраз близько до тієї квартири, і то поночі, коли дівчата бояться туди носа поткнути. Вікенд збирається позивати газету за наклеп. Теж на 6 тисяч. І просити поліцію нехай скреслить записи, коли виправдається в суді. «Так само уморочують і мене, так само». Посмутнів Олег Одна недоречність Посердився господар Чого забігати наперед Зіна прошепотіла Можливо з того суду осторога про другу кривду Чи ні Можливо І то якраз мені погодився Олег Я відчув Під час війни випадало так Примарюється, притьма, мовсно видно, Що от повинен скоро повсти Танк з воротом на місток І там полковник лежить бо вдарило осколком під лопатку. Дим з розбитого авта і женуть полонених, вони пригинаються, так на якійсь прозорості легкими обрисами а потім відбувається точний повтор, вже дійсністю поблизу. І десь просвічується, схожа, моя біда, з дуже пекучою гіркотою. Душевно приготуюсь. Я теж пам'ятаю той клятий мостик. Ми його двічі кріпили для переходу тридцять четвірок. Відбити від есесів наполовину обгорів, як сьогодні пам'ятаю. Веніамін пожвавлюється в спогаді. Так із обстрілу розвалили. Довелося віддаля при вищій течії від мілин складати переправу. Кожна деревина Обапол, дошка і навіть старі лодки та порострісковані дуби знаходились на вжиток Весь час серед вибухів навколо Декілька разів розривано кладь бомбами з літаків Ми примусово купалися в холодній воді Таке достроїли на стил, хоч слабий Підгинався під гусеницями танків, часом аж під рівень води, пригадуєш? Ми побоювалися за перехід Думаю, гіршої переправи через біду тут не буде Кріпімся Веніміну взяв пляшку, «Я наливаю». Зінеїда накрила свою чарку долоною і прошепотіла, «Не п'ю, приготуй чай».